Султанський зять, мов би, намірився перевершити в своїй безкарності улюбленого сулейманового блазня Інжірлі Чауша, який дійшов до того, що якось підстерігши султана в темних палацових переходах, кинувся обіймати і цілувати його, а коли той обурився, сказав на виправдання «Даруйте, мій падешаху, я думав, це султанша Хасикій». Але то ж простий собі блазень, а це візир високої порти. Та що з нього взяти, коли він зять? Одним словом – дамат Ненавиділи позавіч, ненавиділи й очі Але охоче сміялися з його нещадних дотипів Ліпше сміятися ще до того, поки він щось скаже Бо після сміятися, може й не захочеться Всі сподівалися, що Рустем зламає собі шию В першому серйозному ділі Бо ламалися і не такі шиї а що найсерйознішою річчю вважалася для османців передовсім війна, то й очікувано з нетерпінням, коли ж султан знову вирушить у новий похід своїми новими візирами. Поки султан сидів у столиці, його санжак Бегій і великий капудан Паша пострах морів Хайреддін Барбароса вели невпинні війни в Сербії, Славонії, Боснії, проти Алжиру. Провансу, Венеції, Португалії і Іспанії Замість одної великої війни Сулейман оточував свою імперію вогнищами війн маленьких Щоб його вірні Акенджії мали де погріти свої загребущі руки І не обростали жиром злидащиння Мчали до Стамбула гінці з радісними вістями про звитяги Пливла здобич, тисячі рабів наповнювали невільницькі ринки Розросталася безмежно і безмірно імперія, але похмурий погляд султанів уперто зосереджений був тільки на одній землі, яка притягувала його засмоктувала, мов та індунайська трясовина під Мохачем, де він потопив угорське військо з його недолугим королем. Земля та була Угорщина. Націлена в саме серце Європи, здавалося Сулейманові, золотим ключем, яким відімкне він нарешті таємничий замок володіння над цим континентом. І тоді хвиля Османська залє всі його піднебесні гори, родючі долини, багаті городи, над якими плавають тисячоліття слави, багатства і краси. Повторював думці, вигаданий султаном Веледом, але ж який грізнопривабливий хадіс у мене є військо, яке я поставив на Сході і назвав турками. Я вклав у них мій гнівий людь, і скрізь де якийсь чоловік або народ порушить мої закони, я напускаю на нього турків, і це буде моя помста. Вся провина угорців була в тому, що вони зайняли таку серцевину землі і зробили це задовго до турків. Хоч як свідчили перекази, всиву давнину разом з турками вийшли з Турану в пошуках щастя і просторів. Наставлений над Угорщиною, Сулейманів король Янош Запояї так і не зміг навести ладу в цій почленованій, розтерзаній землі. Все своє життя, згаявши на вперте просування до найвищої влади, Запояї навіть одружитися не встиг за свої 60 років і тепер несподівано став одним з найжаданіших женихів. Австрійський король Фердинанд Наровив видати за старого Запояї одну з своїх численних принцес, щоб прибрати до рук усю Угорщину. А з другого боку пильно стежив за Австрією мудрий і обережний польський король Зигмунд, який встиг випередити Фердінанда і віддав Яношу Запояї свою доньку Ізабелу, сподіваючись зласкавити цим султана і укласти з ним вічний мир». Проти Запо'яї збунтувався ердельський воєвода Стефан Майлат, який не побоявся самого Сулеймана, давши два роки тому притулок розбитому султаном молдавському господарю Петрові Раришу. По дорозі на Ердель Запо'яї смертельно занедужав. Напівмертвий довідався він гінця, що в буді королева Ізабела народила йому сина. Ще встиг невдалий король звеліти, щоб назвали сина Яношем Сигізмундом, і послав канцлера Стефана Вербеці до Стамбула просити султана взяти під свою високу руку малого короля. Сулейман прийняв вербеці супереч своєму звичаю, не гаючись, бо гінці, випередивши угорського канцлера, вже принесли вісь про смерть запояї.